1 cu 2 Paradigme Scripturale ale Vederii Lui Dumnezeu În secțiunea curentă, cu toată greutatea pe care am resimțit-o în a alege exemplificările extatice, din cauza diversităților, vom încerca să dezbatem consecințele teologice ale Vederii Lui Dumnezeu din Scriptură. Și anume vom decela o seamă de amănunte fundamentale ale Vederii Extatice, care ne vor ajuta să înțelegem unicitatea divino-umană a acestor evenimente personale ale mântuirii și relația cu Dumnezeu de mare intimitate a trăitorilor acestora. Vechiul Testament 1.2.1, protopărintele Adam și prima evidență scripturală a extazului. Intimitatea lui Adam cu Dumnezeu se fundamentează teologii pe starea creatură a omului, starea omului de creatură. Starea omului de a fi caticona teu, după icoana, chipul fața lui Dumnezeu. Facere 1.27 este cea care asigură posibilitatea omului de a vedea pe Dumnezeu. Trupul omului luat din țărâna pământului Hunapu Tis Gis, și sufletul său <coughs> nu apar juxtapuse, Nici între ele și nici față de suflarea de viață, bnoinzois, suflată peste fața sa, de către Dumnezeu. Antropologia scripturală nu vede pe om ca pe o ființă de plină, fără suflarea Harului în ființa noastră. Toamai Harul lui Dumnezeu, cel care face pe om să fie un suflet viu, care domnește peste trup și nu în suflet mor, care ștocește simțurile în materialitatea grosieră a vicilor. În acest context al omului plin de Harelixix ne propune prima discuție a Scripturii despre extaz și anume la facele 2 cu 21 unde se spune și Dumnezeul a făcut să cadă în extaz pe Adam și să adoarmă che e pe vale noteos extasin Epiton Adam prima dată de despre extaz apoi despre som. și a luat o parte din el din celea lui și carnea însă și a primit o lui, lui și, che Ibnosen și a adormit che lavenmiaton pleforonaftu atona din partea în celea lui sau o coastă din celea lui che Aneplirosen plirosen sarca and aftis și carnea și a plinit-o să la loc și aici la notele de subsol am pole polemizat cu traducerea românească a Părintelui Feciorul din colecția PSB volumul 21 unde a egalizat în mod nepermis extazul somnul, cum fac și mulți alții în mod greșit, extazul e vedere, somnul este cu totul altceva și unde spuneam acolo la o notă de sus, părintele părintele Dumnezeu spicând în nota 1, 4, pagina 16, ca a preferat românesc care traduce extasis cu somn adânc și spunea, a spus că s ar însemna pierderea conștiinței în narcotizarea morții, ceea ce este o, mare, o mare, mare neadevăr, o mare minciună pentru că extazul înseamnă vedere dumnezească, nu înseamnă o, o dereglare mentală. Însă, dacă aici a spus așa, în altă parte, Părinte fecior a tradus cu vedere dumnezească, cu extaz, ceea ce înseamnă că a știut și știa, bineînțeles, foarte bine sensul însă, l-a schimbat în mod movoit. Însă, în scriptură, se spune așa în Elixx. Se vorbește despre extasin, apoi despre imnosen, despre somn. Zidire vei dintr-o parte lui Adam conform, vul, vul apa, conform vul vulgate apare din una din coastele lui, un am de costis. Ieus se poate traduce și în bagrea că una din lui se înțelege tot una din coastele lui. Se petrece într-o stare extatică acestuia. În mod Dumnezeu s-a născut Sfânta Eva, a fost luată, a fost creată din Sfântul Adam. Prima femeie se naște într-o stare de mare duhovnicie a bărbatului și e receptată către el în cuvinte profetice, conform Facere 2 cu 23. Din lapidaritatea textuală a versetului, însă, reiesc lucruri capitale pentru discuția noastră. Găsim o seamă de amănunte pe care le vom întâlni în toate contextele extatice pe care le vom analiza. Aflăm în primul rând că extazul a fost la inițiativa lui Dumnezeu și că l a scos pe om din timp și l-a slava sa. Autorul direct al extazului este Dumnezeu și cel care îl experiază este om plin de hara, adică Sfântul Adab. Noțiunea de somn care apare în acest context nu intră în parametri normali, acesta și nu este despre somnul biologic curând, ci ne introduce în starea de ruptură experiențială pe care o produce vederea extatică. Extazul și somnul nu sunt experiențe congruente. Extazul este o inițiativă divină în viața unui om pe când somnul se înscrie, după cum știm, în normalitatea conținută post-lapsariale. Însă somnul este o paradigmă excelentă pentru a spune faptul introducerii de pline a celui care e un extaz, adică a adormit pentru lumea asta și a văzut veșnicia lui Dumnezeu, ce se vede în strava lui Dumnezeu, în starea de văzător a celor descoperite de Dumnezeu. Pentru că somn înseamnă despărțire de ceea ce vedem în jurul nostru într-un într alt plan de realitate personală, himnos a alăturat imediat lui extasis trebuie interpretat ca un termen de calificare a stării extatice și nu ca o realitate paralelă sau substitutivă extazului. 1, 2, 2, Avram și extazul prevestitor. Facere 15, 12 cu 16, îl prezintă pe părintele celor credincioși, pe Avram, postaza de mare înainte văzători greutăților, de mai înainte văzători greutății enorme pe care le va suporta poporul lui Israel, care va ieși din coapsele sale. Contextul static, tot la fel de lapidar ca și precedându este formulat la facere 15 cu 12. Și este acesta, însă la Sfințitul Soal a căzut Avram în extaz, peri de ilio, și extasis, e pe to Avram, cu singura. și iată, cheidul l-a cuprins frică, fovos, scotinos, și, e, pardon, fovos, e, și apoi vine și întuneric mare, scotinos mega se înseamnă, întuneric mare, epipipti aftu, l-a cumprins pe el, pe Sântul Avram. Observăm în primul rând că exteru se produce fulgenitările de pe Avram nu face altceva decât să-l trăiască, efectiv el pătimește o schimbare interioară care îl cutremură și între această stare nouă de existență, stare ecstatică, semnată drept întuneric. Noțiunea de întuneric ca și cea de somn va fi amplu dezbudic de Sfinții Părinți ei indicând atât afundarea în lumina divină, cât și dezlipirea de tot ceea ce înseamnă condiția umană istorică. Contrastul imaginal între soarele care apune și Sfântul avran care intră întunericul luminii divine nu e întâmplător. Vedere extatică în ambianța veșniciei unde nu mai e nevoie de lumina soarelui. Astru ceresc e un tip palid șters a luminii necreate. Apar însă multiple exagerări la nivelul înțelege lui Fovos a fricii care a căzut peste el, care de fapt este cu tremurarea în fața lui Dumnezeu și nouă frică din asta care vine din ca urmare a unei conștiințe care se simte pătată în fața lui Dumnezeu, ci Fovos cu tremurare sfântă în fața descoperiului Dumnezeu în măsura în care Lumina Divină este văzută ca amprenta unei majestăți divine de plinta ascendente, așa cum vorbesc protestanții despre Dumnezeu. Și la nota 8 din pagina 13 m-a referit iar la o traducere iarăși incorrectă, asumat incorrectă, a Părindului Dumitru Fecioru, care iarăși traduce pe extasis cu somn la dâng, la Sfântul Ioan goredaur unde la facele 15 cu 12, Aur, în traducerea noastră, zice, de aceea au căzut asupra lui și extazul și frică și întuneric mare, spune <coughs> Sfântul Ioan Hristos Tom, la omirii la facere, la geneză. Adică, de tot ok, extasis, che vos mega, schie scotinos. Extasis și extazul, fovos mega e frică mare și scotinos e întuneric. Întuneric Bineînțeles, așa cum vor vorbiți ființii părinți, întunericul ca lumină, ca, ca lumină prea multă în comparație cu puținătatea perceperii noastre. Lumina lui Dumnezeu este întuneric pentru că este prea multă pentru, pentru vederea noastră. Ea depășește vederea noastră și întunericul este un prea plin, insondabil prezența luminii lui Dumnezeu în toată creația și pe care o vedem în vedere dumnezească și care lumină dumnezească este iradiera personală veșnică ființială a lui Dumnezeu. 1, 2, 3, Moise și experiența slavii lui Dumnezeu. Sfântul Moise intră în prin planul economiei mântuirii momentul când Dumnezeu a auzit suspinul. Isicuse, note, ton ston, stenacmon, suspinul, plângerea, lamentațiile poporului. Ieșire 2, 24, poporul lui Israel, care era rob în Egipt. Păstorul oilor, care era, ce era suntu moise atunci, păstorul uilor a văzut pe muntele Horeb cum un rug ardea și nu se mistuia și este atras de para de foc, de flogii piros, care ieșea din rug. E, ieșire 3 cu 2. Deși ieșire 3 cu doi ne spune că în această limbă de foc s-a arătat îngerul Domnului, în versetul 4, nu un înger vorbește cu moise, ci Domnul. Discuția revelațională de la Ișire 3, 4, 3, 4 și până la 4, 17, acelor doi este impresionantă, ea având detalii extinse. Și această discuție a lui Dumnezeu cu, extatică, bineînțeles, cu Sfântul Moise pe Horeb, este cea, în care îl mandatează, prin care îl mandatează pe Sfântul Moise să vorbească poporului, să convingă pe faraon să le dea drumul și să conducă poporul după voia lui Dumnezeu. Când Domnul îi precizează că el este Dumnezeu părinților săi, ieșire 3,6 Moise, Conform formă elixic din Evlavie, Evlavito, a privit spre pământ înaintea Domnului. Starea interioară a lui Moise atunci când îl vede pe Dumnezeu este una iubire ascultătoare și nu a ostentației. Simte că locul unde îi se arată Dumnezeu este unul sfânt și primește, primește mesajul divin cu toată răspunderea. Moise nu se consideră vrenii să conducă poporul făgăduințelor. Ieșire 3 cu 11, însă Domnul Toma acest lucru aștepta tăgâduirea de sine a lui Moise și punerea nădejdii numai în el, numai în Dumnezeu. Prin prisma revelației de la ieșire 3 cu 4, mi, oon, oh, eu sunt cel ce sunt, Dumnezeu părinților săi nu apare ca un Dumnezeu vetust, păstrat prin inerția tradiției, ci ca un Dumnezeu netrecător, puternic, impresionant, cuceritor, care a fost și este pentru toți un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care intră în dialog cu oamenii credincioși și în îndrumă spre un anumit fel de viață. Acest Dumnezeu e cel ce se arată și din el iese strălucire Dumnezească. Dacă la ieșire trei cu doi, Dumnezeu se arată în foc ca să lăbineze ardoarea cu care trebuie iubit și ascultat, la ieșire 19 cu nouă Dumnezeu trimite robului său, promite robului său, pardon, că se va arăta înaintea lui, ien stilo nefelis, în stâlp de nor. Stâlpul de nor și norul luminos sunt două descrieri statice fidele modului în care e văzută lumina dumnezească izvorită din Dumnezeu. Din punctul nostru de vedere, vedenile sunt descrieri are ale realităților Dumnezeu descoperite către Dumnezeu și nici de cum elemente simbolice sau mitice. Tocmai de aceea analizăm toate vederile Dumnezești care gătur vii, directe a Lui Dumnezeu cu oamenii și vedem în extaz modul cel mai deplin prin care se dobândește intimitatea cu Dumnezeu din punerea în contrasta lucrurilor de la ieșire 19 cu 17 și ieșire 19 cu 18. Reiese că venirea poporului să se întâlnească cu Dumnezeu și starea lui la baza muntelui Sinai nu este identică cu starea pe vârful muntelui, unde Dumnezeu se arată iarăși în foc. Acolo unde se pogorâse Dumnezeu, apare foc, piron și fum. Capnos. Capnos iar poporul se umple de mare uluire, ieșire 19-18. Fumul cât și norul, de aici de la ieșire 19-18, sunt elemente extatice și nu fenomene meteorologice ca niște simple exerciții de putere lui Dumnezeu prin care se impresioneze masa de oameni de la baza Montelui. Descoperirile zlavei sale nu sunt evenimente spectaculoase ieftine, ci ele se constituie în, punct, în punctări dumnezești economice ale vieții oamenilor și a cursului istoriei lumii. Dumnezeu e prezent pe muntele Sinai în fața lui Moise, mult mai intim, în mod evident, dar este prezent și pentru popor, este în fața poporului, chiar dacă poporul simte intimitatea cu Dumnezeu mult mai diminuat în comparație cu Sfântul Moise, care Vedeam mod extatic pe Dumnezeu. Intimitatea Sfântului Moise cu Dumnezeu începe să fie dominantă din momentul ieșirei 19 cu 19, unde Moisis el ali, Moise vorbea odeteos, iar Dumnezeu a pe crinatou autofoni. Îi răspundea cu glas. Bineînțeles, cu glas pe care l-auzea tot extatic vorbea ca om cu om. Dumnezeu vorbește lui Moise cu glas omenești și îi se adresează din lumină. Conștientizarea lui Dumnezeu nu era mediată, ci imediată, directă. Prezența lui Dumnezeu era transfigur transfiguratoare pentru Moise, pentru că atunci când a coborât din munte, de doxaste iopsis tu hromatos tu po aftu fața îi strălucea îi strălucea înfățișarea chipului său ieșire 34 cu 29 pentru că chipul său era plin de zlava lui Dumnezeu acesta mănunt deschide o exegeză corectă pentru ieșire 20-21 atunci când Moisis de Isiltan Gnofon un in-oteos s a intrat în cu unde era Dumnezeu, în ton gnofon, întuneric unde era Dumnezeu, nu a intrat în întunericul nopții unde nu vezi prea bine lucrurile din jur, ci într-o intimitate și mai mare cu Dumnezeu, pentru că acolo unde este Dumnezeu este gnofon, este întuneric adică lumină negrită. Este indubitabil că acest gnofon nu poate fi pus în antiteză cu slava lumina sa. Atâta timp cât acest întuneric produce în ființa oamenilor o strălucire dumnezească. Întunericul nu strălucește pom, nici măcar și nici nu luminează după cum știm. Însă aici în mod paradoxal întunericul vorbind în mod antinomic înseamnă o lumină prea mare. Remarca paradoxală a Scripturii ascunde un înțeles extatic pentru că în locul unde intrăm la Dumnezeu nu mai suntem văzuți de către oameni și nu mai vedem nimic altceva decât pe el. Întunericul lui Dumnezeu este lumină. Dacă Moise are elibere trecere în nofon, în întunericul lui Dumnezeu, poporul care nu își câștigase atâta trecere în fața sa, adică atâta sfințenie, stă departe. Stă departe și de munte și de vederea lui Dumnezeu. Distanțarea fizică a poporului de munte este... Și o punctare a distanței interioare dintre ei și Dumnezeu, care era pe măsura vieții lor duhovnicești. Moise nu cunoaște logica pătimașa intervalului dintre el și Dumnezeu. El este în față lui Dumnezeu, vorbește că ființa Lui e plină de lumină divină, de strălucire și poartă revelațiile dumnezești ca pe niște amprente de neșters în ființa Lui. De aceea face lucrurile cortului sfânt după chipul celor arătate în munte, conform ieșire 25-40-27-8, după chipul acelora pe care le văzuse în vedere Dumnezeu. Moise se dovedește deschis cu totul lui Dumnezeu, nu avea ceva de ascuns față de Dumnezeu și de aceea și Dumnezeu e atât de intim cu el. Moise se apropie de Domnul, vine înaintea sa, ieșire 24-2, are îndrăzneala unei inimi curate, nefalsificate de vreo patimă. După ce poporul este stropit cu toema cate schedasen, sângere care se varsă deasupra, deasupra, Jerfelnicule. Ieșire 24 cu 8: Nu numai moi se ce și Aron, Nadab, Abiut și cei 70 de bătrâni ai lui Israel văd slava Domnului και ιδών των τόπων ου ιστική οικείωτεός του Ισραήλ και τα υπό τους πόντας αυτού όσοι έργων πλήντου σαφύρου και όσπερ ιδός στερεωμάτως του ουρανού τη Locul acela, Topon, locul acela, unde sta Dumnezeul Izrael, Israel, Oteostul Israel, și sub picioarele lui, în vedenie, bineînțeles, a văzut, a văzut ceva asemănător făcut din Safir, Safirul, și această vedere avea tăria stereomatos, tu ti Catariotiti, tăria curăției cerești. Dar e e curăția și uranul, uranos, ceresc. Ieșire 24 cu 10. Deci, după ce se devine văzătorul Dumnezeu, devin și alții văzători de Dumnezeu, văzlava lui Dumnezeu, cum spune aici ieșire 24 cu 10. Această vedere dumnezească, dacă corelăm descriere cu ieșire 24 cu 12, ne duce la concluzia că nu a avut loc pe muntele Sinai, ci pe Tisiastirion, acolo unde în momentul când s-a vărsat sângele tipologic pe pe, pe jelfelnic Tisiastirion acolo unde în momentul când s-a vărsat sângele tipologic, care indica sângele mielului, fiului Dumnezeu întrupat sta Domnul și putea să fie văzut de cei curăți, sfințiți prin el. Evenimentul acesta, extatic, petrecut într-un context liturgic, prevestea universalitatea vederii lui Dumnezeu din Noul Testament, dacă te cu Dumnezeu prin sângele Fiului Său și trăiești intimitatea ta, simțirea Duhului. Locul lui Dumnezeu este jertfelnicul, după cum fusese și pentru patriarhii anteriori. Jertfelnicul și cortul mărturiei, sau schinii, martiriu, în limba greacă, și 33 cu 7, devin locuri ale slavei sale, pentru că acolo se revelează Dumnezeu. Muntele acoperit de nor, de la ieșirea 24 cu 15, va deveni, în mod progresiv, cortul acoperit de nor, adică cortul acoperit de nor, cortul mărturiei și apoi templu, vor deveni locurile prin eșerență în care Dumnezeu se arată, se descoperă oamenilor. Însă Dumnezeu nu se descoperă, s-a descoperit numai în în cort și în templu și nu se descopere numai în biserică, ci în tot locul acolo unde oamenii se nevoiesc și se sfințesc pentru Dumnezeu, lucru pe care îl mărturisește întreaga scriptură a Vicului și a Noului Testament, că și viețile sinților pentru că Sfinții au avut vedenii și în biserică, și acasă, și pe cale, și în pușcărie, și în, în locuri mai mult sau mai puțin cuvioase la prima la vedere, însă sufletele lor erau curate și nu aveau nimic de a face cu locurile unde ei trăiau sau erau forțați să trăiască și să se nevoiască dumnezeiește. Dumnezeu de legile și rândurile sale pe vârful muntelui la înălțime pentru ca mai apoi să vină mijlocul poporului în comunitatea credincioșilor și să stea acolo în fața lor. Zlava lui Dumnezeu e tuteu care acoperă muntele Sinaie văzută în același timp ca nor in ieșire 24-15 cu și ca foc mistuitor, ca pir flegon, ca foc arzând, care mistuie, care... Ieșire 24 cu 17 Lumina divină era nor adumbritor pentru Moise și Iosua care se urcau în munte, ieșire 24 cu 15, dar era pirflegon, foc misuitor, epitis, corifis tuorus, pe vârful muntelui înaintea filului și ieșire 24 cu 17. Modul în care era resimțită lumina s-a în mod evident de viața interioară a celor care o vedeau. Descrierea scripturală a extazilor o marchează și dezvoltarea duhovnicească a celor care le-au Slava lui Dumnezeu care apare pentru prima dată ca fiind în nor. În Elixis la ieșire 16 cu 10 va fi evidențiată de scriptură ca prezență și lucrarea directă a lui Dumnezeu în lume. Sunt moi 140 40 de zile și 40 de nos pe munte. Istu meson tis nefelis, în mijlocul norului, norului slavei Dumnezeu mijlocul slavei sale adică în maximă intimitate cu Dumnezeu. Proximitate extatică însă nu este exterioară, ci paradoxal interioară. Vedem celălalt Dumnezeu nu în afara noastră, ci în ființa noastră, în cu ființei noastre. De aceea Moise stă pe platoul muntelui Sinai, în zlava lui Dumnezeu, dar această slavă nu o percepe cu ochii fizici, ci cu inima curată de patim. Această doxa tuteu apare deodată acolo unde există oameni pregătiți să o vadă, conform Levitic 9, 6 cu 7 și 23, numeri 14, 10, 22, 16 cu 19, 20 cu 6, cele 13 citații ale pentateuhului referitoare la stâlpul de nor sau nor, ieșire 13, 21, 22, 14, 19, 24, 19 cu 9, 24 cu 16 și cu 18 33 cu și cu 10 9 22 numeri 12 cu 15 14 cu 14 și deuteronom 31 cu 15 se referă în totalitate la prezența slavii lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Sârbu de nor stătea la ușa cortului mărturiei deuteronom 31 cu 15 dar umplea și întregul și ieșire 40 cu 34 Lumina lui Dumnezeu radiam prejur și cuprindea toate acolo unde era văzută. Și în acest podcast <coughs> am vorbit despre trei personalități, trei sfinți ai vechiului testament, sunt o Adam, sunt o Avram și sunt o Moise, evidențiind Teologia zlavei, experiența zlavei în, în viața lor. Și am ajuns la pagina 18. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru atenție.